Jag vet inte om det hörs ända in till dig men nedanför oss här nu där Älvsborg klacken står så firas det ihjäl det är för att Kalmar har gjort 1-0 i 96 mot Malmö. Kan vi få någon reaktion på det? Nej, ja, men det är väl mest att vi, vi tar varje match i taget och nu så ser det väl ut som att vi går upp i serieleden om de håller i det och det, det är klart det är det man vill vara som, som fotbollsspelare. Man vill alltid tävla i toppen och sen får vi se Eh, nästa match som vi fortfarande ligger här Tack för det som vi är bäst på Det är segepoddar eh, Vi har gjort dem väldigt många gånger Så man har ju fått rutin på det här Så det är ganska skönt att uh, göra det nu igen Det är också riktigt skönt att dra igång den här segepodden Med ett quiz Ett quiz som hade kunnat vara fiasko om vi förlorar, Men det gör vi ju inte eh, Så Lasse 35 har denna vecka Levererat att Pim och Olle ska Rada upp startelvan Som Älvsberg hade mot Bromma pojkarna I sista omgången 2014 Alltså det är ju matchen efter Claes som har gått bort Så jag tänker att vi kör varannan Spelare eh, Ni får ta vart, vart ni vill i planen Och så börjar vi med Olle Jag tror fan vi hade kunnat Vi kan nog sätta alla elva spelare direkt här Kim Eller har jag hybrist? Ja det har du Jag börjar du. Med... Okay, jag ska jag börja? Jag, jag fastnade. Jag kommer ihåg då när Arbjör Sinelli, det är inte här den första spelaren jag nämner, men han, när han gjorde 1-0-målet där, då vet jag att jag sprang fram till räcket och skulle jubla. Då fastnade jag med min sko i räcket på något sätt. Så när alla kom tillbaka och ställde sig upp på läktaren, då stod jag kvar ensam framme vid det staketet som är staketet som skiljer planen och läktaren emellan. Så till slut kom det en funktionär och hjälpte mig, kommer jag ihåg. Men det, var Nej, men ska skoj... började... det var skoj för du berättade det igår när du såg staketet, så ja. Ja, ja, ja men då lyssnar inte alla Så nu, nu, nu tänker jag att folk lyssnar För det är en podd Ja, men jag börjar med Kevin går i mål Ja, det är rätt Min favorit mm. En av 11 Johan Larsson Två av 11, är rätt Här kommer det bli, alltså 2014 Sebastian Nej, det är fel Nej, fan han var avstängd eller något Ja, det är Skana. faktiskt inte på bänken när man han var avstängd tror jag. Fan. Ja, det är det för er. Oh. Anders Svensson. Ja, rätt. Men Anders Svensson spelade inte mittback då. Han spelade in i mittfältare. Men vilka, vilka, vilka mittbackar kan vi ha, Kim? Jon som måste startat. Nej, det är fel. Ja, men... Nu är det Kim. Han bara funderar på, kan Har har varit kvar? När fan lade han av? Eh, Johan Karlsson av 2011... Uh, jag har till med gissning nu. Olle ja, men ja, Mobeck. Mo ja, det är rätt. Här är mittback. Kan det vara mittback ihop med då? Ja, nu är det Olle på nästa här. Ja. Ja. Fan det här drar ut på tiden känner jag. Jag måste ju bara kasta fram något. Jag kastar fram Anton Lands. Det är helt rätt Oj, oj, oj, oj, oj. 3 av 4 i backlinjen nu, nu är det Kim Vänsterbacken mm. har inte tagit Nej men det har jag nog inte riktigt sådär Med Victor så borde ha startat Ja det är rätt Andreas Klarsten borde spela vänsterback Han satt på bänken hela matchen Ja men det varför? Är fel. Nu är det Kim igen Ja men kan Stefan Larsson ha varit kvar Eller ja, men Jag börjar prata vänsterbackare Eller någon säger udda istället Jag tycker du går för långt i det tänkande här nu Ja tack Marcus Rodén Ja, det är rätt <laughs> Smart av team att inte bara gå på vänsterbacken När det är svårast, det måste jag säga ja, men Adam Lundqvist måste spela Ja. Nu är ja. bra, nu har ni satt försvaret svaret Och mittfältet och målvakt Sen är de de tre på topp Det var ju Arbetsin då, det sa jag förut Ja, nu är det, riktigt. det är rätt nu är det riktigt. Ja. Simon Hedlund Rätt Victor Prodell Fel Lasse Nilsson Fel, han blev inbytt mot Arbetsinell i 64 minuten då måste, då måste det ha varit perfekt på topp Ja, det var det ja. Byttes av i 72 minuter mot Micke Bäckman Men det var perfekt. Eh, ni får också publiksiffran oh, nej, Ingen aning 1105 Jag Säger nej. 1500 då? Nej, det var av fel Det var 813 personer på plats jag vill, bara lägga det, jag vill bara lägga det som ett perspektiv också att vi var 520 personer på vår sektion igår. Så att det är 300 personer mer på hela arenan den matchen. Det är sjukt. Det var en rätt mysigt match. Alltså. Man frös ju som fan kommer jag ihåg där sista avmågen 2014. Det var det mycket känslor det här med Claes Ingesson och sådär. Och så får Arbery göra sitt första allsvenska mål. nej Det var, det var en, en match man kommer ihåg. Ja, man kommer uppenbarligen inte ihåg hur vi startade Men <laughs> i alla fall Det är en av de matcherna som inte har sport okej okay, vi kom fyra Jag vet inte att man kan hävda att vi säkrade platsen Men min sportsliga betydelse Med mest emotionell betydelse Ja men det var bra sagt Hur vi inte är taxan med Claes Inges och generationen där då kommer jag ihåg lite mer med ett annat Ja, det är det ju faktiskt Vilka spelare är Claes Inges och generationen för dig, <laughs> Nu tänker jag mest på de som är med den här Aftonbladet-intervjun så egentligen förstår jag inte varför typ, eller hade de inte med eh, Niklas Hulte, men annars tänker jag liksom att Arbjörsinelli, Per Frick Victor Claes borde inte vara det heller för han är inte underslaget där med dem Anton Lands borde väl vara med egentligen, Adam Lundqvist såklart, Simon Hedlund Rodda är väl också ett tveksamt? Ja ah, Jag tycker faktiskt alla De kan räknas in i det Ja men du har målstans 95 mot 95 åtminstone Men ja, också att mellan, är att man ska vara född mellan 90 och 95 Och ha tillhört Älvsborgs A-trupp eh, 20, Säsongen 2014 ja, För Jag tänkte att generationen var de som spelade Med honom som ungdomstränare Ja, det kan man ju säga. Men samtidigt, det är också alltså, så ungt vi satsar. Det är faktiskt ganska bortglömt Så som vi plockade upp ungdomar där till 2014. Anton Andriasson, Liri Dongashi, Viktor rotting och Albert seneli Ja, plus att de som redan var i A laget blev stöttespelarna i laget. Med Sebbe, Roddan. Verkligen, alla de unga spelarna fick startplatserna. Det ska ju bli gött här när vi, nu, nu när vi ska vara i toppen i några år. Och sen när korthuset ramlar ihop så man blivit tvungen att slänga upp massa ungdomar på nytt. <laughs> ja, men det, det är ju de mest utmanande och roliga säsongerna oftast. Vi har slängt 80 miljoner på Pittas där om två år. Ja <laughs> men du vet, vi, det, det ska in i nya Mohammed Bangouras så att säga. Vi, vi, vi satsar mot Champions League och så går allt skit. och Vi får kicka tränaren mitt i säsongen. Och, ja. Alltså saker är cykliska men kanske inte så cykliska. Nej. Ja, ja, men ska vi ta oss tillbaka till gårdagen då ändå Alltså, jag skrev först, som första rubrik att det var liksom en sån här guldstridstämning över det som skedde på Grimstad Alltså det var första så här upplevelsen av att jävla, vad kallt det nu, det är höst man, man riktigt, Nu har jag, var jag och Olle uppe redan i lördags och jävlar, det var, eller vad säger du, Olle? Ja, jag köpte en mössa av guldganerna det första jag gjorde när jag kom in på Grimstad IP Jävla snygg mössa. Eller ja, ja, ja, folk tyckte inte att den var så snygg på mig, mm. men det var, det var en mössa i alla fall. Och stort beröm till guliganerna som, och Emily som stod där och var redo med de här souvenirerna. För det behövdes. Och sen drack man kaffe och så sådär. Det var lite träningsmatchkänsla över det. det. Det är ju lite det. Och när man kommer också upp till Stockholm, du vet, det är kul att träffa alla Stockholms guliganer och så där. Och man står och skämtar lite och sådär. Var, jag var inte så nervös igår som jag har varit inför andra matcher, utan det var en ganska avslappnad stämning. och Man är på en liten imutlig idrottsplats. Gemütlig. Och och... Nej, gemütlig. Jag mytlig, vet inte fan om det, här, men, ja. det är. Väl det enda grimste inte. Jo men, ändå, vet, det är ändå, jo, men du vet att man går fram till ett klubbhus för att köpa kaffe. Och de satte satt, satt där galler för fönstren så att inte sving djuren ska skjuta sönder rutorna du vet sådana grejer, att det är lite det är några ungdomsspelare i kiosken och sådär du, du förstår vad jag menar Ja, men det är ju lite mer, alltså det är lite som men det är ju det, just att det är Stockholm och BP så gör man inte riktigt får den känslan heller att det är lite som att man skulle åka på kupp, första kuppomgången så. men det, ja, jag vet inte men ja, att det skulle vara gemitligt då skulle nog säga att arenan i Södertälje är mer gemütlig när man möter syrianska ja, ja, men, men det var väldigt gemitlig stämning mellan oss gulsvarta i alla fall på plats, vi var ja. Var det. Det var, jag, jag fick inte känslan om att det var så jävla spänt inför matchen utan det var ganska, folk var glada över att se varandra och så får vi se hur det går idag Och sen var man ju rätt bitter, ja vi kom med det men man, sen blev man ju bitter i första halvlekt och sen blev det kanonfest på slutet istället Ja Kim, hur upplevde du tillställningen? Ja, men jag, jag gjorde ett studiebesök på ett klassiskt ihop med vår, vår eh, gemensamma vän Simon. Eh, det, det var väldigt annorlunda och det, det kändes väldigt konstigt att sitta på en pub Borås och kolla på match för jag vet inte när jag gjorde det senast. Är det mycket eh, älskar som gå till ett klassiskt en match då? Ja, nu satt vi i det här hörnet precis ut med baren som så man såg inte upp där vid, vid restaurangdelen men man hörde ju att eh, när Malmö gjorde 1-0 mot eller när Kalmar gjorde 1-0 mot eh, Malmö så jublades där upp ungefär 20 sekunder före för de hade ju att hålla mobilen där uppe, det där men det, det ramlade in folk väldigt sent måste jag säga, för när vi kom in så var det nästan tomt vid halv tre. Men det var, det var, det var, jag tyckte att det var ganska mycket folk där. Sen hade jag kanske visat att man hade känt dem mer från helvetsförsläktaren än vad vi gjorde, men det, ja, man kan ju inte känna alla. Nej. Vi går till matchen då. Om du får börja, Kim, hur upplever du allt som gäller? Ja, vad ska jag säga? Jag tyckte det kändes krampaktigt, väldigt länge om inte annat i alla fall. Och så blev det bra till slut. Rampaktigt säger Kim. Vad säger du, Olle? Jag tyckte Kim fick med allt i sin korta analys där. Nej men, nej, men det är ju så. Vi har ju pratat om det här innan. Att alla matcher kommer se ut så här nu. Det är guldstrid det handlar om. Det är spänt. Och man liksom... Det är lite fumligt och nervöst och sådär. Och det, det var det ju i första halvveken igår också. Och även en bra bit in i andra egentligen. Det är ju... Men sen sätter vi in i foten, vi får in Gigi och vi får in Jalal. Och då börjar det hända grejer. Men sen är det ju också, egentligen kan jag ju tycka att, visst, vi gör ingen bra match, men vi har ändå ganska bra kontroll på här pojkarna De har några fasta situationer. Och de har några gånger där Buhari håller på att ge bort frilägen, men annars har vi ganska bra koll på dem. Så, ja. Det, det jag kan känna kanske var det svaga igår. Kanske inne i mittfältet. Vi tappade lite. Vi, vi försökte spela över inrivitfältet och sen också att vi, vi hade svårt kanske. Alltså det blev lite Hawaii ibland kan jag uppleva. Eh, men att vi tätade till det på något sätt också sen och jag, jag tycker faktiskt att är ett sånt innehåll som Jiri gör gjorde lite skillnad. Eh, och sen det var lätt att hylla båda efter målet också. Men att det kanske var lite väl mycket Hawaii. Eller vad tycker du? Ja men Gio har ju, Jag tycker också det att vi, många hyllar Jalal nu och vi ska komma till honom och det är klart att han ska hyllas men JIs inhopp är ju att han ändå, det, det är så jävla gött att se en fotbollsspelare som gör allt så enkelt. Alltså vi, vi hamnade, det var lite långt mellan lagdelarna liksom Och vi, det var lite för korta passningsavstånd ibland Och ibland var det för långa passningsavstånd Han kom in och ligger helt rätt i position från början Och så får han en passning Han tar emot bollen och skickar vidare den Och spelar det här enkla spelet Och får igång laget på det tycker jag Det är roligt att se Det är väldigt gott ur längre perspektiv också, tänker jag tänker Med tanke på att Balduson, Vi vet inte om han kommer vara på, på lån hos oss ett år Eller ja, det vet vi ju att han kommer vara med, Om han blir kvar längre sen. Det känns det är... är lite äldre kanske någon vi ska kunna förlita oss på ett par år framöver om inte annat. Ja, det hoppas jag verkligen. Att det här är ju en spelare vi ska behålla. Vet, vi väljer ju ofta in spelare för att sälja vidare dem sen och liksom tjäna pengar på det. Men J.J. Thomas är ju verkligen inte en sån spelare utan han ska vara hos oss några år nu och bli en ledare och sådär. Så, där. så jag, jag, mina första intryck av honom har varit väldigt bra. Mm. Du har redan nämnt, eh, Olle, Jalal, Abdullai... Eh, Top of mind för de flesta skulle jag nog säga Efter inhoppet Jag läste ett inlägg på Svenska Fans så Jag tänkte att jag skulle läsa upp det till er Han har spelat 19 plus 22 minuter fotboll För oss de tre senaste matcherna Och lyckats åstadkomma tre stycken gula kort Två mål och en assist Han har också stulit våra hjärtan Det hände saker kring er alla eller vad säger du Kim? Ja, ja den, den halvleken Eller akkumulerade halvleken det är Ganska fantastisk om inte annat. <laughs> um, ja, nej. Jag undrar om vi ska ge vår, vår, vår vän rätt i att han kanske är med flos och vill skjuta i det i, story, i alla fall. Oskar Pålsson, han skriver att det kan vara den största diamanten vi haft. Han tycker att det är en större diamanten, inte större men att det har potential att vara en större eh, Diamant, till exempel i Mibayrami. Eh, håller du med Oskar Pålsson? Svårt att säga. Jag tycker nog fortfarande att eh, Okomo är svår att. Och peta ner från den tronen egentligen. Men det beror mest på att Jalal fortfarande har så otroligt mycket att lära i det taktiska. Liksom och ja, Sådana bitar. Och han drar ju på sitt gult kort varenda match. Nu, när vi spelar in på den är det fortfarande oklart om han är avstängd mot AIK eller inte. Det verkar ju som att han är avstängd. Ja, för det, inför matchen igår så på Svenska fotbollsförbundets hemsida sa de ju att man skriver många gula kort och vem som är på alltså på tur att bli avstängd, man får ett gult kort. Och då står det ju Jalalabulai, två gula kort. Och det är oklart om man räknar de gula korten mot Halmstad som två och så blir det här det tredje så att han ska avstäng på. Men idag har de uppdaterat Svenska fotbollsförbundets hemsida eh, där han inte är med, men då står han kvar på de här två gula korten även han tog ett igår. Så jag, jag vet faktiskt inte, det här är... Över mitt förstånd. Kim, det är kanske är sånt du har bättre koll på? Nej, nej jag har ingen aning alls. Alltså, min första isning var ju att eh, det, du inte räknade det som ett tredje när du fick ett rött i matchen innan eller när de andra blev det rött. Men alltså, det, det, nej, det räcker det jag inte. Men tog han inte också gudkort mot Kalmar? Ja, det skulle kunna vara sånt också. Ja, det, med, den såg inte jag den matchen, vet du inte, så att. Eh. Jo, men visst gjorde han det. Nej, kanske inte. Nej. Alltså Kal Kalmar Kal Kal borta tänkte jag på. Ja, uh -huh. Kalmar borta är han jag tänker på med. Tror jag han kul, men nu spekulerar vi bara här. Ja, det, det, det, det ger sig uh, i några matcher mot AIK. Men klart är det väl i alla fall att Ahmed Kassem och Noah Söderberg bör vara avstängda. Fast det, det kollade jag ju i sig det... upp i bilen på vägen hem igår. Och det har ju gått tio matcher sedan Kassem fick, senast, fick sitt gul, ett gult senast så. Ja, det, det är otydligt ja, ja, Kim har ju redan klagat på det här nya systemet med... Jag tycker det är en oerhört ja, Men det, det, det är jättesvårt att hålla koll på Speciellt nu i slutet av säsongen. Det här, ja det... Jag tänker ja. att vi är nytta av det nu för vi slipper någon avstängning på några av våra spelare Men så tycker jag att den är fel oavsett så att, ja. ja, det ska vara är... som det alltid har varit Får man tre gula så är man avstängd Inga jävla konstigheter, det ska inte spela någon roll hur många matcher det har varit emellan Jag kan ja, ju tänka några grejer Fem gula så är det mycket lättare. Ja, det, det, det är en annan Men det är en annan fråga Nej till var också. <laughs> Precis, ja, man. Jag tog upp en spaning kring i alla. Eh, vi har inte haft den här typen spelare kanske sedan Joakim Sjöhage. För det som, alltså jag förstår det här, diamantsaken och allt där. Men det här att vi byter in en spelare med spetsegenskaper och det känns som att det är så här, det går ett sus i publiken. Har vi, Olle Svalander lyfte också Bruno beroende Fogaccia men annars det finns det är väl lite det som gör det speciellt med Alain att det känns som att plötsligt nu, nu händer någonting vi har målchanser varenda anfall Håller med om spaningen? Ja, fast Perfilco får faktiskt en egen Ramstad han blir inbytt också tänker jag så att eh... Det har, något, ja. det, har, det har någonting där med ja, Men Du tänker ju inte att han är snabb som bara den Och du tänker inte att han ska skjuta så att målet bara flyttar sig Det är perfekt bra, men det, för det, spets det får ja, är spetsägenskaperna på Jalal men när älskar selektaren äh, sjunger våra Maradona Så tänker jag ändå att det är lite... Jo elever. men när Perfri kommer in så tänker man att nu blir det riktigt jävla brötigt här Nu kommer, det komma, nu kommer han göra något mål med baksida lår eller något här kanske men när Jalal kommer in så tänker man nu blir det show. Vad som helst kan hända. Ja, jag håller med. Jag håller med. Men jag skulle om vi ska ta den typen av spelare så... Ja, alltså typ Isamie Bali kan man nu känna så. I ja. alla fall under hans, hans första inledande matcher i Älvsborg. Då kände man ju så när han kom in. Att nu, nu jävlar händer det i ringen. Fast han startar väl för det mesta andra sidan? Eller blir det blir en annan poäng då? Ja, skit i det nu. nu är det är lite ja. så viktigt här. Jag <laughs> tänker mer att han var en sån, den typen av spelare som man liksom Aj, kände. Det ja. är ledsen när de byter in honom på län ja, ja. Men eh, Snellis Ska man väl också nämna där Arber Ja, precis. Två. Lite bästfart också kanske, men inte riktigt Om ett år Då sitter vi och pratar ja. om honom på det sättet ja, precis. Ni är Niklas Hult på åren 2014 eh, Sebbe med bäst på planen igår Säger inte emot Nej, jag kan inte säga emot heller men jag, jag, Han är ju världens bästa Mittback och han är från Jung och sådär så Jag är ju jag vill fel personer att fråga. Men absolut, alltså jag tycker ju det att man ser ju på Buhari igår att han är lite... Det här spelet med bollen. det kan ju bli jävligt bra, men det kan bli väldigt, väldigt jävla dåligt också. Och den här situationen som ger 1-0 till oss, det börjar ju faktiskt med att Sebbe slår en enkel bredsidespass till Buhari. Buhari tar emot bollen och glömmer av att han har bollen. Så att det kommer en... Jo, men det kommer ju en BP-forward där. Och BP får friläge... Och Hakon räddar. Och sen får inte Buhari bort bollen eller någonting. Det, det blir totalt kaosigt. Och sen går det några sekunder. Sen får Buhari bollen igen. Och då vågar han inte annat än att lägga upp en boll mot Yalal. Han tar ett trygga alternativet och bara skickar upp den mot Yalal. Som håller rundan två brommapojkar pojka, bromma Och nickar ner bollen. Och så går vi, gör vi mål därifrån. Så ja. Nej men det var... Nej men så är grym. Det är han verkligen. Och det är viktigt att en sån kill stiger fram nu också när det, är, när det är jämna, tuffa matcher som betyder mycket. Ja, jag håller helt med. Men också som du säger, där, det, med Bahari, det känns som att defensiven verkligen sitter. Där är jag inte det. Det är ju det offensiva. Det, och det, det sätts väl en kanske en högre press på Elspeth att vara bra på det. Och speciellt efter att ha haft Sebbe och Lagerbelke. Eh, och det, det gör det lite mer, alltså det gör det svårare för Baharic tror jag, att spela i den rollen ja Nej, men som jag sa Alltså jag tycker ju att eh, efterfasta situationer Typ kan bromma pojkarna vara farliga De får någon hörna, liksom Och så blir han lite överlång Och så blir det spel efter hönan Och sådana saker Och sen är det ju då När Buhari plantar sig med boll Det är väl egentligen De farligheterna de har Annars tycker jag Vi är ju en ganska bra koll på dem Ett skott i ribban också Har de ju Ja men det kan man då nog räkna in efter någon så här höna. Jag tror det var efter en hörna? Jag vet inte Yes Eh, en sak jag tänkte på ganska mycket eh, sen Det var ju det här med marginaler eh, Det känns ju alltså, det känns ju skönt att vinna med 3-0 Men det känns också som att det var, alltså, det var få saker som gjorde att det blev 3-0 Det hade ju inte varit helt omöjligt att ha stått 0 i 8-900 Vi hade stått där och frusit eh, Varje match nu, det märks ju Och det känns ju att det är liksom ett rött kort ifrån en tappad Eller vad säger du, Kim? Ja, alla händer som jag på att det är så vansinnigt täppt upp med Malmö nu också. Det var likadant det går när de tappa 1-0 istället i sista uh... Ja, men ja, det är ju närmast till helvetet och alla liksom det känns som de senaste matcherna har på slutet också. Och inte har varit skönlig eller någonting. Det är liksom inte ja, känns trygg på något sätt. Uh... nej jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Nej, mm. ja, det är ha en spelare som gallrar lite gruppen. Kan vara tufft i ett sånt läge också. Men, ja, men också... så länge du har ett mål innan Så spelar det inte så stor roll Nej, verkligen Men det, det märks ju när det verkligen drar ihop sig I tabellen att det är små marginaler På, på allting Och då kan vi ju gå in då på Malmös förlust Här var du som gladast igår Olle Var det när du fick reda på att Malmö Hade släppt in 1-0 Eller när Jalal sköt med pilbågen mot dig på läktaren Ja, nej, men jag skulle väl säga mål egentligen för det var ändå det som startade igång Sen tycker jag Hedlunds mål var ju också jävligt här. Nu svarar jag, vilken gardering jag gör nu, nu svarar ju alla ja, men Väldigt roliga målfiranden igår tycker jag det var vi, Oj vad vi dansade och sjöng på läktaren Men, äh, ja nej men Kalmar 7-0 det är klart var, nej, men Det var väl det fjärde bästa jublet under dagen i alla fall du och jag vann ju, ju 3 på podset. Ja, eller vi, eftersom vi var uppe i Stockholm dagen innan så la vi ju ett gemensamt stryktips där där vi fick 12 rätt. Det, det var mest jag som la den raden <tryck> <Och> då, <här> <tryck> <var drövligt. här> och då. Och då fick vi tillbaka 288 spänn eller något. Så då sa vi att då sätter vi en dubbel med Älvsbro och Kalmar. Och den gick vi in så det har ju betalat vårt boende i Stockholm och sådana där grejer nu och lite bensinkostnader och sånt där. Så det var det, det satt. Vad tycker du om spelar dubbelklimp? Ja, det är upp till var och en om spela Men jag tycker inte att det är så svårt att göra det ja, Vi är plus minus noll på vår resa Så det var jättebra här det är, för ja. är det något mer att säga om Malmös förlust? Det var ju ingen som såg matchen antar jag Vi var ju helt upptagen om ja. annat ja, men det, det, det hände och det ska ja. ju. Men vi har ju en snak till om match I våra match annars ja. Eller var Tror ni inte det var väldigt viktigt för Simon Hedlund och dels för att göra det här målet men även den här assisten? Kan inte det bli något avgörande i den här guldstriden, förhoppningsvis? Att vi får igång poängproduktionen på honom. Du menar att han inte blir lika stressad när han kommer fram ensam mot målvakt i framtiden? Jo, någonting, ja, någonting. jag tror det är jätteviktigt att ha lite poäng i ryggen när du ska vara en av treanfallare. Ja, och dessutom kommer mot... han hem. Han kommer inte hem som en messias på det viset. Alltså, men det är ändå liksom är erfaren, det Är en bra ni det här? Det är en väldigt bra spaning, Kim. Alltså, det gäller ju alla offensiva spelare som är tänkt att göra poäng. Att de faktiskt kommer igång lite och får det här självförtroendet som kanske gör att man faktiskt vågar göra det där lilla extra. Det tror jag är jätteviktigt. Det var väldigt skönt. Han var ju väldigt lättad också i den här eftermatchintervjun då som vi hörde i introt här. Så ja, skitkul för honom. Ja. Och jag tror också att man kan han är vass ute på vänsterkanten Hedlund. Jag tror att man kan gärna skifta lite där under matchen mellan han och Ockels. Och det, det vill, han är väl en av de spelarna som också gynnas av det här landslagsupphållet som kommer nu. Som jag återigen tycker är bra för oss. Och för vissa, jag skulle säga att för, ja, det är de som skadar spelarna. Men Hult och Hedlund, Sebbe kanske, så är det här ännu bättre med det här upphållet just nu. När vi ska gå in i slutreiset. Hult hade ju ont igår. Han gick ju upp och spelade in i mitt fält Där det plötsligt i slutet på matchen Och Ahmed Kassem spelade vänsterback Och det har man ju förstått här under säsongen Framförallt nu när vi är efter sommaren då, Att kämpa emot ganska svåra kamper. Ja, nej det, nu, han avdramatiserade ganska bra i, I intervjuer Men ja, det var det Något annat att ta upp? Ja, och det... du. Jo, jag tänkte på just det. Jag har sett och hört mycket det här med, med Johan Larsson. Att han är långsam. Det är inte bara denna match, men det är många som har tagit upp det. Och jag såg nu att det var någon som refererade, citerade oss från Svenska Fansforumet. Och tog, när vi i våras döpte ett avsnitt till Johan Larsson där, som är Fiat Punto mot Och att det användes här nu lite. Det var ju andra omgången på Allsönskan, ska vi säga. Ja, men det, det nämns ju ändå. Det, det känns som att det finns lite så här... att. Många tycker att Johan kanske inte är lika bra som han var i våras Vad har ni att säga om det? Nej han är ju inte lika mycket poäng Även om inte det är hans roll Eller ja det är det väl men det är... Ja men Kim är ju lika partisk som jag När jag ska prata Sebastian Holmen så det funkar inte Men jag kan komma med en åsikt då, Och det är att jag, jag kan vara lite orolig Typ för nästa säsong faktiskt För nu, vi kommer ju spela Europaspel nästa säsong Och det kommer vara mycket matcher och så här och... Då krävs det nog att André Boman är redo för att få steppa upp där. Annars... Jag tror, tror du inte vi har in att de kommer växla på ett helt annat vis nästa år? Jo, så, så lär det bli. Så som vi trodde att det skulle vara i år egentligen. Så lär det bli. Sen har han fortfarande väldigt smart fotbollsspelare Johan Larsson som liksom kan kompensera upp den här snabbheten som han kanske har tappat. Men ja, det är liksom mot bra lag där han får ställas på prov ut på sin kant så då är det klart att han har det tufft. Sen det är svårt att kritisera Johan Larsson. Det är det alltid. Det är en jävla bra kille. En ja, och Jag vill också det citatet vi hade. Det var ju någonting vi satte på ett avsnitt efter var vi borta. Det är, det är ju inte någonting. Alltså... Ja, det blåste på påskbärsvallen och sådär också. Så då passar det bra att jämföra honom med fel ja. Ja, och sen han, han ska inte vara den Niklas Hult ytterbacken heller tycker inte jag. De, de, de har lite, även om de är ytterbackar båda två så är det två olika roller i, i dagens Elfsborg. Det ja, bli... men det, ja exakt, det kan bli lite orättvist att jämföra de två Men det blir ju enkelt att göra det För ja, men de ytterbackar och lika gamla Men man får ju ha klart för sig att Hult har ju alltid Han har ju alltid levt på sin snabbhet Mer än Johan Larsson har gjort ja. det, jag, det jag reagerar mest med på Johan Det var ju nu, det var citat i Göteborgsposten Att han sa att inhopparna var tunga på vågen Han använde väl uttrycket Tungan på vågen fel där Det kan ju vara GPs journalist också ja, men det är ju taskigt att fettkejma inhopparna där annars. Det är lite som när du och jag skulle prata om en felpassning som en ursprungsamerikan. Men vi sa ursprungsindian istället. Ja, så verkar vi ha gjort ett helt avsnitt utan att tänkt på det. Men det är ju bra. Då tar vi båda sidor i den striden. Vi är dels på PK-sidan, dels på den andra icke-PK-sidan. Eller hur ska man se det? Ja, jo, men precis. Vi kör en mix där. Ja. Pratar vi journalister så... Vill jag ta upp ett ämne som Isakir Eden hörde av sig till mig och Olof. Det är ju det här att Älvs på BP, det verkar ha varit matchen som journalisterna glömde. Jag gjorde ju som så då att jag kontaktade faktiskt Oskar som på Rostridning och så frågade vad, vilka journalister som var på plats här på matchen igår. Det är ju ändå en match som spelas i Stockholm. Oskar svarade ju då till, till mig att han var på plats Sanna från Göteborgsposten och sen så var det någon eh, oklar arbetsgivare i Fotoväst som också verkade skriva. Eh, därefter så ställde jag faktiskt fråga till eh, Hektor Junilind på GT, Martin von Knorring på fotbollskanalen och Micke Wagner på Sportbladet. kring hur de såg på matchen. Det visade sig då att den här killen i Fotoväst verkar vara Erik Segerström från Aftonbladet. Aftonbladet hade någon på plats. Men där ska man väl säga att Aftonbladet har varit extremt bra på att gömma sina... Eh, Texter och videoklipp faktiskt. Så jag såg dem inte förrän Micke Wagner skickade dem till mig. De har gömt det på sin hemsida så de verkar inte varit så här att de pushade den här matchen direkt. När guldjagande Älvsbåret Igår efter matchen var jag inne på Aftonbladet och han handlade ju allting om att Hammarby hade visat en repris på storbildsskärmen på Tele2 Arena. Micke Wagner då som eh, skriver på Afton, Aftonbladet om på vanligtvis. Han var på Varberg Djurgården ska sägas också. GT Expressen, Hector svarar ju där att eh, När det gäller deras rapportering så är det Expressen som sköter rapporterar i Stockholm Så GT åker liksom inte dit utan det är Expressen som sköter det Och Expressen valde att inte ha någon på plats på den här matchen eh, Tråkigt val tycker jag eh, Martin Frank Knorring från fotbollskanalen, han var väl ärligast och Han sa att det, det är en ekonomisk kris och att den, den har verkligen präglat dem hos eh, fotbollskanalen Vilket gjorde att man prioriterade Hammarby-matchen i detta, detta fallet Eh, det som jag också ska säga som alla De här journalisterna säger Och det ska man säga att journalisterna och de som gör prioritering Och man skriver, det är inte alltid samma sak Men journalisterna, alla säger väl att de, de tycker att det är lite cyniskt När man går efter det här som vi pratade om lite med Stockholmslag och alltså de hade Den journalistiska prioriteringen tycker de Kan de hålla med om när vi tycker att de ska vara på Matchen där guldjagande älvspår Står över S-ledningen. Men att det inte är så chefer ser på det Man, man säger att frågan ska nog ställas mer till Cheferna på så jag tänkte att jag lyfter upp det här. Vad, vad kände ni kring det här? Och hur känner ni generellt kring att riksmedier skiter i Älvsborg? Jag å, å ena sidan så är det ju märkligt Å andra sidan så börjar man vänja sig ja, Men, men alltså, man, man har ju lite vant sig alltså, Möter vi Hammarby och vi vinner Så står det snarare att Hammarby förlorade Eller att Hammarby hade hot I sista kvarten eller något, Än att Älvsborg liksom steppade upp Det är alltid vinklat så I sådana matcher också det har blivit av en drivkraft för mig också det här att vi känns bortglömda hela tiden. Jag gillar ju det på, på något sätt fast jag, jag vill samtidigt att det ska skrivas mer om äldre på riksmedia och även i lokalmedia. Det är, jag, jag brukar också ha ganska bra förståelse för att det är som det är för det är svårare för riksmedier som ofta är i Stockholm att åka till Borås. Men just i detta fallet när alltså man såg till matcherna som var i övrigt. Alltså, det valdes ju ändå att åka på Varberg, Djurgården Vilket är en ganska meningslös match Alla vet att Varberg åker ut Djurgården, i mitten får man kalla deras placering just nu Och då har vi då BP som kan åka ur Allsvenskan Det finns ett drama kring det Och Elfsborg som jagar guld och kan gå upp i seriedelning det, det, det är en konstig prytning i detta fallet eh, Och det är väl också man får väl ta det som där det, det är att det är cyniskt. Det är pengarna som driver det och, men då kan vi också gå tillbaka till den publikklogan vi har diskuterat hela året att Det här är ju en av anledningarna till att det inte är lika mycket drag kring Älvsborgs matcher Tänk om vi hade fått den, den publiceringen som Hammarby får Ja, den får vi ja. inte alltså, När Nordin Gelsi står där i Discovery och, och klagar på, på att inte Boråsarna sluter upp Nej, men tänk om vi hade haft Hammarby:s rapportering kring de matcher Då tror jag att det hade varit några tusen extra Ja, nej men det, jag kan bara hålla med dig. Jag har inte så mycket mer att tillägga där. Så jag kan jag ju känna alltså, som journalist i Stockholm, det är ju inte super, alltså man kan ju, det går ju att se Bromma pojkarna i Älvsborg göra intervjuer och sen sätta sig i bilen och ta sig till Tele2 Arena och vara där i, par, i halvtid eller något sånt där. Och ändå kunna göra intervjuer efter match. Det går ju liksom jobba på två fronter, det är jävla tråkigt att de inte gjorde det. Lokalmedia då? Nu är det Sanna från GP och Oskar Paulsson Från Brossini. Och Kim, Vad tycker du om lokalmedia nu? Vi hade pratat om det i våra en Jag har ju faktiskt inte läst GP det senaste För jag stoppade min prenumeration Det är ekonomisk kris här också Så just nu läser jag bara BT Nej men jag borde väl ta tag i läsa läsa GP igen Jag tycker att Älvsbro har gynnats av jag tror det innan att GP kom in och eh, är med i matchen och det har fått lite press på B också Så ekonomisk kris här mot Skrim Hur ser du på lokalmedia Olle? Ja det är ju ekonomisk, ekonomisk kris här också efter den där blöta helgen i Stockholm Men ja, sånt som så, men... så vi plus minus 0? Ja jo men vi, det var ju lite utlägg för dryck och mat och sånt där som inte var inräknat där kanske Basvaror. Men, Ja precis Nej men här, jag, jag tycker både BT och GP skriver bra grejer och det gillar jag. De har bra vinklar och sådär ibland. Men eh, jag tycker det skrivs på tok för lite om, om Älvsborg eh, generellt från eh, de två. Och det är väl återigen, jag gillar ju journalisterna som både Göteborgsposten och Borås tidning har. Jag tycker de gör, bra, de gör bra grejer när de skriver om Älvsborg. Men det, det, är bara, det är för lite. Alltså jag fattar inte. Nu inför den här matchen mot eh, Bromma-pojkarna, jag tror... Borås tidning hade liksom De har ju ingenting om Älvsborg under veckan Det skrivs Man kan gå in på matchdag Och läsa Och så kan man gå in dagen efter match och läsa lite om matchen och sådär Sen är det klart Men, men hade det räckt att vara mer aktiv I den här live-uppdateringstråden Som ligger och bete Eller hade vi behövt ha hela artiklar, intervjuer och så vidare Det är ett extremt konstigt fenomen Ja det är alltså. ett extremt konstigt fenomen alltså, Och det är ju lite så här Ja, du kan följa ett Twitterkonto så får du ju typ samma nyheter. Jo, ja, men de har ju någon sån här feed med nyheter också. Där Oskar Pålsson uppdaterar någon gång då och då. Men ja, det är jättekonstigt. Då kan man ju lika följa Oskar på Twitter. Jag, jag förstår inte. Det är som att de ska vara digitala fast de inte är digitala. Ja, nej, jag menar, vem, vem går in där och läser? Nej, nej det är jättekonstigt. Det gör, det, gör, det gör man ju inte. För det, man, man får exakt samma nyheter överallt annars. Utan jag, vill mer, ja men jag vill ha mer fördjupande reportage Jag vill ha mer artiklar, mer intervjuer liksom. alltså, Bara som idag till exempel Jag antar att Älvsborg har haft någon typ av träning idag Eller att de kanske har fått vila Vad vet jag men, alltså, Åk och gör intervjuer, snackar, med lite Spelare efter matchen också mm. nu, är det ju, nu pratar de med spelarna På väg ut till spelarbussen eftermatch Och sen ses de inte på en vecka mm. Och där måste jag också säga att jag håller med Olle helt och hållet att det det som väl görs är bra det var några gånger under våren när Brostining skulle ha mycket så här samhällsfokus i sina vinklar hela tiden det var kände superkristat men det känns som att det har blivit mycket bättre men det är för lite men där vill jag också säga att jag har ju högre krav då på, på mängd hos Brostining för de har den, verkligen den närheten och där måste jag säga att jag faktiskt imponeras av av Göteborgsposten och i detta fall är sanna det är inte lätt för henne att ta över till Joel Joel har bevakat Älvsbro i många år och vi vet alla att Joel är en väldigt uppskattad Älvsborgsjournalist Men att, då, då, att Sanna åker till eh, grimsta och rapporterar om Älvsborg, när vi vet att Göteborg, så alla bryr sig om blåvit hela tiden De håller på höll, på höll på att åka ut Allsvenskan, kan faktiskt göra det Geis är på väg upp i Allsvenskan, Utsikten är på väg upp i Allsvenskan, ös är på vä väg ur Superettan. Det finns ganska mycket att rapportera om i Göteborgsfotbollen och de har inte ens nämnt damlag och allt sånt där som finns där. Och då tycker jag ändå att det är imponerat att GP fortsätter att, för den satsningen hade kunnat eh, rinna ut i sanden, men det tycker jag att det inte gör. Det känns ändå som att GPs satsning är ganska trovärdig. Det är min känsla i alla fall. Ja, jag hoppas de fortsätter att hänga i. Det är ju, som sagt, det är ju lågkonjunktur och ekonomisk kris på, på alla fronter. Men alltså, jag känner ju ibland att det, jag skulle kunna göra bättre journalism än, än vissa tidningar ibland hemifrån min lägenhet. typ. Det är bara ringa lite telefonsamtal och grejer så kan man ha en artikel. Det behöver inte alltid vara så svårt och det behöver kosta så mycket pengar. Så jag, ja, jag tror att eh, Borås tidning framförallt behöver nog prioritera om lite där. För det är fan ingen i vår år som vi läser om Borås hockey. Borås Hockey kanske är någon Ja, jo, det finns väl säkert några Men jag vet inte alltså, Han, som är det... spel... Han som har spelkiosken på och gillar Borås Hockey Han Ja, det... de har sålt den nu ja. Men eh, Jag menar så här, vart är den här det, det borde ju vara jättemycket kritik för att Boros Hockey Låter KL-spelare Svenska KL-spelare som har valt att stanna I Ryssland under kriget och, eh, Att de tränar med dem Och sådär Men det är ju bara vad jag tycker hade jag det, det, det, det, det, det, det har de ju faktiskt skrivit. De att vet om de Men hade det hänt hos här så hade det varit ett jävla liv. Ja, inte det. biter. Också, vi kanske ska vara glada Att det inte är mer rapportering För att det gör ju att folk lyssnar på oss För det känns ju som att folk hungrar efter äldspårsnyheter Bara en så sjuk sak som att vi hade Över 2000 lyssningar på förra poddavsnittet Det är ju ett bevis på att folk vill ta till sig äldspårsnyheter Och det, det är ju rätt sjukt att vi med liksom, Kimman sitter ju med sin kassa mikrofon där Och vi kan få ut det till så många Så det borde vara lätt också att få in lite läsare Och lyssnare för, för de mediehusen Som vill skriva med äldspår Ja, det kommer bli vår död. Men å andra sidan, vi känner ju inga pengar eller någonting. Så vi har ju riktiga jobb. Vi har inga sådana här journalistgrejer för oss. Så det, vi klarar oss nog ändå. Med det sagt, ska vi gå vidare till lyssnarensspelen för denna veckan. Absolut. Kör Le Mayo 82. Eh, återigen hört av sig. Eh, vill ha mindre svordomar. Jag vet inte, är det någon som känner träffad? Ja, jag är lite träffad där. Men det är ju när, du vet, det är mycket känslor och sådär i en supporterpodd. Jag svär ju inte ja, Det gör du väl visst Jag tror att det är dina svordomar Som tas upp här För du sår så, så väldigt mycket senast Ja, men ibland går man igång och jag, jag ber om ursäkt Jag tycker inte heller det låter bra såklart ska också, jag, när vi, På hemmamatcher spelar vi oftast indirekt Efter hemmamatcherna och då är man oftast uppe i varv Man har det, druckit... det är... På och sådär Ja, det är lite som när Anders Vän, som blev, vi blev Intervjuad direkt efter match liksom När han hade haft plåster i Klas Karlsson efter sig man, man kan ju liknande det ändå. Ja, jag förstår vad du menar Men, men jag ska tänka på det eh, Jag går vidare Vi har också fått uppföljning av stringtrosan Jag har fått bilder av eh, Vår lyssnare i Marko år Men också av eh, Torbjörn Lindeberg Jag fick också historia om stringtrosan av Torbjörn Lindeberg eh, Det var ju en svensexa 2003 När Älvsberg mötte Halmstad borta Där Gliganernas dåvarande Ordförande eh, Jonas Glasson Skulle gifta sig man hade dock klett ut Jonas i blåviskläder den här dagen Men på äldsbordsmatchen skulle han i alla fall ha eldstorskläder på sig Och då fick han nog på sig den här stringtrosa Och då hade man också en banderoll uppe på läktaren Där det stod Jonas, ditt blåvits, Judas, ditt blåvitsvin Eller något sånt här liknande stod det på den Och det var ju så dumt då för att då tränade Jonas tän Halmstad Så det här blev ju en massa mediasnackisar om den här banderollen När den egentligen var riktad mot Jonas Glasson och Älvsborg och Gulligani, de hamnade ju i någon slags twist kring det här. Det var extra möten och det var riktigt kylig stämning den här hösten. Och det slutade till och med med att Älvsborg fick böter av Svenska fotbollsförbundet. För man hade någon slags var flagga på läktaren. Så ja, det är Stringtrosan. Det finns mycket kring den. Alla vägar bättre till Rom, men alla vägar bär också till Stringtrosan. Där har vi då svaret på varför inte Stringtrosan säljs idag. Nej, det är Jonas Kravstads vänsexa ballar ur, ur. <laughs> ja. Yes, eh, nästa inspel kommer från Ivar Torkelson. Han eh, undrar vad vi tycker om den nya inmarschen eh, När man tittar på tv så tycker han Att det är bara högtalare som syns Och när tv zoomar in eh, Folk så, så Ser det ut som att ingen hunger. Vad är med dig Olle? Jag gillar den Jag gillar att vi gör på ett lite annorlunda sätt en att försöka hitta, du vet, de här långsamma inmarslåtarna som handlar om hur man går genom en stad över en å och sådana där grejer som alla andra lag har. Utan för, jag gillar i... Ja, men... för vi, för vi fabriken också brukar det vara. Ja, ah, man går förbi fabriker och det är någonting om att eh, lägga sig ner och sorger och stå kvar och stötta och sådär. Nej, men jag kan gilla att vi är på ett annorlunda sätt. Och sen är det också... Det är Borås, det är Älvsborg, vi har mindre publik vi har mindre medvägbevakning och vår musik är också lite sämre känner jag, så det kanske det kanske är bara är så här det ska vara jag har faktiskt ganska, sonat ut ganska mycket från den frågan, för jag tycker den fick så väldigt mycket utrymme ett tag så jag är rätt nöjd med hur det är just nu men det krävs ju, det kommer ta ett tag det krävs eh, engagemang från alla på sitt plats och även på ståplats och det, det kommer ta ett tag, men jag gillar det som det är men jag, jag upplever det ändå som att på Älvsborgsläktan så sjungs det med ganska bra i den. Det kanske var bättre i våras, det vet jag inte, eller på de här stor Det i så fall möjligtvis. Men det, jag får ändå uppfattningen att det är bättre nu än innan i alla fall. Ja. Det jag, ja, reager, jag reagerar på lite i eh, frågan var väl att eh, man baserar hur man tyckte kring hur man har sett på tv. Jag tänker att... Eh, för att göra det bättre och mäktigare så får man gå till arenan och sjunga. Och, mm. Ja, alltså, De som är på arenan är i alla fall på arenan. <laughs> Sen att de inte sjunger är väl tråkigt. Det är mycket bättre än vad det var innan. Och Som du, Olle, var inne på. Det finns något unikt nu. Det här när vi får in trumman på det slutet på slutet av inmarschen som går det över en ramsa. Jag har inget annat lag i och Där är vi unika. Och det, ska vi, det ska vi bevara. Det är något speciellt. Och sen är det ju riktiga Älvsborgare som har gjort låter dessutom, alltså jag menar Marcus Krunegård har ju uh, liksom Skruvat upp som en jätte Peking-supporter men alltså Det är han, mer Vita hästen han, egentligen Han kollade mest med att han var yngre liksom ja. Nu gillar jag ju Krunegård så det, det, det är ingen kritik där liksom. det, uh, De här är ju Älvsborgare på riktigt Yes, jag går vidare Morgan Markbrand, skick in till oss fasta situationer. Finns det några plan? I en sekvens mot Varberg hade vi åtta höner på fyra minuter utan resultat. Jag, jag, börjar med, jag. Jag, jag börjar med Kim här för att är det inte så att din bror är ansvarig för fasta situationer i Elfsborg? Han är väl det, vill jag dra med till min, alltså, Det här är jag så dåligt på, men i så hade vi ett av en bättre snitt på fasta situationer. Kan det stämma? Att göra mål eller att inte släppa in mål Ja, både och Vi släppte väl inte in så mycket mål i våras Jag tror Kim är rätt på det här faktiskt Att vi faktiskt har ganska bra statistik fast man inte tänker på det Så jag vet inte om han har försämrats Efter sommaren ska tilläggas Det har han nog gjort Det är ja, väldigt ju. sällan jag ser de här Discovery-sammanfattningarna liksom på det kanske är skillnaden där ja, Lagerbjälke inte... gjorde ju mål hemma mot Malmö På en hörna eh, Mot Mjällby borta var det på inläggsfri Det räknas inte <laughs> Har vi bara ett hörnmål i år nu visar det sig Men, ja, men det kanske är så att ett mål räcker Så vara bra i statistiken Ja Nej men rent generellt så är det ju Det är faktiskt väldigt intressant Jag läste ju att i superrättan gör tre, Nästan en fjärdedel av alla mål Görs på fasta situationer i superrättan det är bra statistik att komma med när man har en Älvsborgs podd. Men, men det, det, det kan väl också hänga ihop med att om vi säger att Johan Larsson hade formtopp i våras som slår många av våra fasta situationer, inte alla längre. Han har ju fått ganska bra av eh, Och kanske inte lika formtoppig nu. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Sen ja. ska vi vara med Sebben och Mer igång i podden och ställa ytterligare om det här. Frågor varför han aldrig är mål. Nej, precis. Jag vet ju att det finns Älvsborg-supportrar som brukar göra spelet, att man spelar på fler än åtta och en halv hörna per match och det har varit en kassako de senaste 15 åren och spelar just det spelet Så ja, men jag vet inte Nej, om, ni tänker på, om ni tänker på ett mål som gjorts på hörna för Älvsborg, vilket tänker ni på då? Alltså historiskt Var det Anders Svensson, det där mot Malmö 90... 98 bara va? Ja, det är bra skulle jag säga, men det... Där, sen, han hade ju en mot Geis också, skulle jag säga. Och sen var det inte så att Mobek gjorde typ en bisakreta på en hörna någon gång också, mot Blåvitt? Jo, det gjorde han, men det var lite mer efter en hörna, så det var inte det så här direkt. Att... Men annars tänker jag på den här hörnvarianten 2006 som Samuel mer gjorde mål på ja, ja, bra. Det var ju liknande med känns så små mot Malmö, fast på marken. Ja. Men det är också att man har inte kanske så många hörmål man tänker på, men det är ju klart om man ska säga vilka mål och tänker som gjorde med högerfoten, de har inte så många heller <laughs> ja, men om, vi ska, om vi ska vara lite seriösa här då, så tror jag faktiskt att eh, det är ganska tråkig träning <laughs> det är professionella fotbollsspelare det är klart de ska träna det men det är ju alltså man behöver, jag tror man behöver lägga ner väldigt mycket tid på det om man ska bli bra på det och om man då istället ser att man har andra anfallsvapen så Kanske man helt enkelt inte prioriterade så mycket som man borde. Jag går vidare. Eh, Oskar Backlund hör av sig. Eh, Tim, Ockels och Bernarsson. Är det de som är första att lämna i vinter? Börja med dig, Ole? Ockels utan tveken. Ja, eh, jag ska säga det. Alltså, Jep Ockels har ju kontrakt över 2024- så att vi, jag är rätt övertygad om att det kan bli så att han förlänger och att han vill liksom vara med och spela Champions League och så här. Men han, han har ju faktiskt grym statistik det senaste året uh, och är fortfarande relativt ung. Så jag, jag tror det finns många klubbar som kommer stå i kö för hans signatur i januari. Tyska andra ligadivision Lag brukar väl säga: det är alltid riktat chalke Ja men också. exakt, man hittar ju alltid så här det finns ju några Schalke 04-supportrar Som håller på med samma sak som Jag och lite andra älsborgare gör Att de scoutar och kollar statistik så här. Och då hittar de ju alltid på Ockels av någon anledning Så det brukar komma upp på så här chalke 04-konton brukar skriva om Jeppe Ockels mycket mm. Kim, tror du att Team Ockels och Bernarsson den första att vinter? Jag förstår inte varför Bernarsson är med i frågan riktigt egentligen Nej. nej det är väl ingen klubb ja, som kan liksom, köpa det, det, det, honom ja, Dels anledningen att han är skadad så alltså att han har talang, det kommer inte att komma ifrån Men vi vill garantera garanterat ta kvar honom Kommer Bernhardt som någonsin lämna Älvsborg En sån här fråga jag kan ställa då nej, jag, är, det, som... jag, jag, jag, jag är med där mm. Så länge han har den här eh, som på skador alltså, så, Nej, det tror jag verkligen, jag tror inte han kommer lämna Det finns ju ingen klubb som vill betala pengar för honom Det skulle ju vara om när han då Inte får förlängt kontrakt hos Älvsborg När han då börjar gå ut men annars så, nej Jag ser inte varför någon skulle köpa honom Faktiskt mm. Och avser det, Tim så tänker inte jag Eller jag tycker inte det finns så mycket mer att säga Än att jag inte tror att vi har ett målvarpspar Som består av Hakon och Tim nästa år Nej för det var det jag tänkte komma till För att jag tror ju att eh, Ockels, Hakon och Boateng Är de som är närmast kanske att lämna Älvsborg Om jag skulle lista tre stycken Ja, nej men jag Backar i lägare Det är tre ganska rimliga namn det, alltså om telefonen ringer till Stefan så är det nog oftast på de tre spelarna i alla fall. Det här ja, det vi, kan, vi kan slänga in en Baidu där. Det, ja, rings det, på, det rings mycket på Ahmed Kassem har man ju förstått. Eh, lite så, men eh, ja, jag tror också att tänker ju i den åldern att han, eh, att han kanske pikar typ nu. Så att eh, där vill vi nog gärna ha en till en försäljning. Nu när vi dessutom tagit in en ersättare i Gigi. Uh, och och teamläget är ju som det är där Alltså kan vi få bra betalt Så det finns inte mycket annat vi kan göra än att sälja honom Bra eh, Vet heter det Olle nämnde Bido här Sveriges bästa musikjournalist Har återigen hört av sig här, Johan Linkvist. Han skriver att det är skönt med CG spelt. att lite eh, han menar att det behövs någon som Spelare som kanske får den här lilla extra formtoppen Han nämner en sån formtopp som Beidou hade förra året Och ställer frågan, Vilka spelare tror vi gör, Kan få den Alltså vart är det störst potential att få den här Formtoppen sista omgångarna Tror du Ola? Ja, men vi snackade ju om Simon Hedlund förut Och det skulle väl vara en ganska vettig spelare Så sen tror jag även mycket På Beidou mm. Jim, vad tror du? Ja, jag tänkte också säga Hedlund i och med att jag lyfter innan. Men det är, jag, jag, jag gnäller inte ifall, ifall Ockels är tillbaka i samma form som i somras eller att Kassem eh, kommer tillbaka. Men det är just det att eh, Ockels ligger ju faktiskt trea i skytteligan eller något. Här nu. Jag tror att de allsvenska försvararna de har en ganska bra koll på honom och vet hur de ska handskas med honom nu. Hedlund är ju ändå lite så här lite färsk och de har inte kanske inte riktigt har koll på hur han eh, spelar och så sådär så. Jag tror ju ändå att det här med att Ockels så chans på skytteligan Det gör att han Alltså det, det kan trigga lite och Det är inte ofta man har den chansen de, de säger ju ofta att det spelar ingen roll sånt där Det är klart som fanns det spelar roll Att det finns en extra hunger att prestera När man har den chansen Så jag, jag, jag håller nog Ockels högt Men då har vi ju en topp tre på de Som kanske gör den här formtoppen Att det är Ockel, Spejdo eller Hedlund Att någon av de tre kan få den extra pushen Ska vi enast där Ja, men det kan vi Sen är ju Lala, Jalal en eh, joker, men han är väl avstängd för det mesta. Så. Ja. Det sa ju du igår på vägen hem, glen faktiskt, att det, det bästa med om Jalal är eh, avstängd mot AIK, det är ju att han i alla fall kommer kunna spela matchen mot Blåvitt. Det vet jag inte om jag sa, men eh, det är ja, men det bra, kanske vår, Det kanske var vår vän Ludvig som sa det, då, men det ligger ju lite poäng i det. För jag, jag tror, om han inte är avstängd mot AIK, men ändå, ändå får spela mot AIK, då är det ju en gång i pengarna eller något bara på ett gult kort till honom. Men då är det ju också så här. Då är, om man då spelar nästa match då kan han ju... Då miss, nej, om han är avstängd nästa match så spelar han mot Blåvitt. Och så har han avstängd mot Degefors Och så spelar han mot Malmö då. Ja, men så kan vi väl lägga upp det. Ja, men det, där har vi något. Sen, det, bästa, det bästa är väl om han slutar ta gula och röda kort. Men... Ja, det är det. det. är fyra år bort. Ja, Yes. Jag tänkte att vi skulle prata lite AIK-matchen Men jag känner nu att klockan går iväg Och vi, vi kommer ju ha ett avsnitt nästa vecka Så ska vi spara AIK-matchen till nästa vecka Eller vad säger ni? Det kan vi göra, vi scoutade ju faktiskt om i helgen här du och Jaglen Ja, vi, vi var ju på plats 90 minuter och frös Och såg Anton Saletros Det var bra, men resten var inte så himla bra Nej, det är kallare inne på Frens Arena Än var det är utomhus Ja, när det är solen har inte riktigt tittat in där men någonting vi kan ta upp Det är ju det här med biljettläge och, och annat eh, Precis innan vi satte oss här och in Så tror jag att det gick över 1800 sålda biljetter På Hälsoförsläktaren Så det är ju det är över hälften sålda Och det kommer ju säljas slut på Hälsoförsläktaren eh, Vi får väl ana att Det blir en bra bit över 10 000 Alltså det vi borde väl vara upp mot 12-13 000 Kanske till och med fullsatt I den här matchen mot AIK Så det gäller att folk köper sina biljetter fort och det, är, alltså det gäller ju alla matcher nu. Borta sektion mot Lovitt mer eller mindre slutsåld. Borta sektion Malmö, helt slutsåld. Och så har vi Degelfors matcher där potentiellt kan vinna guld på hemmaplan. Så att folk som inte har köpt sina biljetter, vilket är helt sjukt om man inte har gjort det redan. De måste ju springa och köpa sina biljetter direkt. Och, ja. Eller vad säger ni? Ja, det är bara att fylla på där. Det finns så. väl inget värre än de som inte har köpt biljetter och sedan kommer och mm. frågar i Bråsloppis och sådana Facebook-sidor om det ja. finns blätter över. Man man har... sett... Jag säger att en glömmer. De får skylla sig själva. Ja. ja, precis så. Man har sett en del som gör det faktiskt. Och man undrar ju vad fan. Vad är, hur är reaktionen egare reaktionen? Ja. Fast man gilla att det är tryck på det i alla fall. Ja, vi ska vara jätteglada över det. Om det nu blir slutsålt och Älvsbro går ut med informationen att det är slutsålt Ett tips då att gå in på Borås Loppis För då är det alltid några som där jagar biljett. Alltså det, det tar inte ens fem minuter efter att går ut med informationen att det är slutsålt Det är helt sjukt och är, det, och, är, det, och, ja. är det så att man inte får tag i biljett till härlagets matcher Då får man passa på att gå och hylla damlaget nu på lördag För de möter FC Trollhättan Och har ju vunnit sin serie och är klara för division 1 nästa år så ja. Passa på att komma till Borås Arena på lördag Och hylla damerna Och Gula torget är öppet och så vidare Så det, det, det kommer bli gött häng där Det kommer bli gemikligt Mer gemikligt än det var på grimsta. Det tror jag också Ska vi säga så? Det gör vi Varmås. Tack för det då Hej det gule vi, vi, vi kommer vinna 2-0 Ja, dock Hej,